Kommer en tid varje månad då du känner för att krypa ihop i fosterställning och aldrig mer gå ut? Blir du fullständigt rasande för minsta lilla grej för att sedan brista ut gråt? Känner du dig plötsligt less på dina barn? Blir du provocerad av din egen spegelbild? Och är du en hårsmål från att lämna din partner? Grattis! Då lyssnar du på rätt podd. Mitt namn är Cornelia Thomasson och det här är Ingen har dött av PMS-podden. Mm. Hej och välkomna till första avsnittet av min podcast Ingen har dött av pms det har tagit lite tid för mig att göra den här podden och för det ber jag om ursäkt till typ min mamma och mina tre bästa kompisar. Men jag har faktiskt haft PMS och inte orkat. I det här första avsnittet så kommer vi hålla oss på en ganska basic nivå. Bland annat så kommer vi gå igenom vad PMS och PMDS är för någonting- och ni ska också få stifta bekantskap med barnmorskan Susanne och med Nina som lider av PMDS. Jag ber också på förhand om ursäkt för eventuella störande ljud, som det ni kanske hör just nu. Det är nämligen så att jag bor tillsammans med två katter och kan inte direkt isolera mig i en studio. Men det är bara en liten parentes. Det pratas mycket om PMS just nu och det har väl gjort det kanske det senaste året. Både Annika Norlin och Clara Henry ägnade hela sina sommarprat åt att prata om PMS och om mens till exempel. Och så har vi komikern Karin Adelskjöld som har varit med och startat PMS-förbundet vars syfte är att informera om PMS och PMDS. För att inte tala om alla där ute som använder det som en slags förolämpning. Typ, har du PMS eller? Så fort man inte skrattar åt ett dåligt skämt eller är lite sur. Och sur får man ju självklart lov att vara även om man inte har PMS. Men fast att det pratas så mycket så är det många som inte vet vad PMS är. Så för en oinvigde tänkte jag att jag lite snabbt ska berätta vad PMS är för någonting. Here it goes, PMS-googlan. PMS är en förkortning för premenstruellt syndrom och vanligen infinner sig tillståndet dagarna innan mens, det vill säga någon gång mellan ägglossning och mensens första dag. Besvärens karaktär och svårighetsgrad varierar från person till person och kan också förändras från gång till gång. Några vanliga symptom är humörsvängningar, verk i bland annat mage, rygg och huvud, svullnad, trötthet och ökad aptit. Vissa mår sämre än andra och då kan det vara så att man har något som kallas för PMDS- ...premenstruellt dysforiskt syndrom. Och dysfori är motsatt teofori, vilket betyder ledsamhet och olust. Har man PMDS så känner man sig ofta deprimerad och har ångest. Men den lilla skillnaden är att de här känslorna bara infinner sig perioden innan mens- ...och oftast försvinner helt när mensen börjar. Och enligt vårdguiden lider 3-5% av alla livmoderbärare av PMDS. Så, det där var min korta lilla introduktion till vad PMS är för någonting. Men eh, vi får inte glömma att jag är långt ifrån en expert. Jag lider bara av det. Och för att få lite mer klarhet i vad det här är för någonting, vad man kan göra åt det och hur man vet att man kanske bör söka hjälp och vart man i så fall vänder sig. Så jag har jag tagit mig friheten att ringa upp Susanne Wennerström som är barnmorska. Hej, Hej du jobbar som barnmorska. Hur ofta möter du personer med PMS? Ibland är det många som kommer ibland är det lite färre men det är inte så ovanligt att man har PMS faktiskt. Och mellan 19-19 till år så är det 80% procent som, som kan ha milda besvär eller kraftigare besvär. Vad kan du röra sig om för besvär ungefär, om du skulle beskriva symptomen? Det, det kan vara olika, både psykologiska och fysiska besvär då. Oro, en känsla av att man inte har kontroll. Gråtmildhet, glömska, utmattning, aggressivitet eller ilska. Och sen kan man ha fysiska besvär med huvud, i magen och viktökning av bröst småda händer och fötter och illamående. Det är inte så ovanligt. En del får det redan i puberteten. Många får det faktiskt i 30-årsåldern när de har fött sina barn. Där de känner av detta mer plötsligt. En del känner av de här besvären redan vid äglossning och eh, har besvär fram tills man har. Mens flertalet få besvär strax innan man ska ha mens. Hur kan man ta reda på att det är PMS man har så att det inte är något annat som spökar typ bipolaritet eller en depression? Om, om man märker att man har att det kommer periodvis de här besvären så, så kan man om man vet kanske inte riktigt vad det är eller vad beror på och, och, så kan man ju Ta en dagbok och skriva och ungefär när man känner de här besväran, och Då kanske man ser ett mönster att det är precis innan man ska ha mens. Och då är det PMS-besvär man har. Och att man vet att man har PMS det kanske känns lättare att bara veta att man har det. Att det är så här nu och då är det kanske någon mild form av det och man tycker okej. Okay, jag vet att det är så här nu några dagar innan man ska ha mens men tycker man att det påverkar en ens vardag så finns det hjälp att få av olika slag. Om man misstänker att man har PMS eller PMDS och känner att ja, bara misstanken eller vetskapen om det inte hjälper så kan ju det här med att söka hjälp vara, vara en djungel. Vart vänder man sig när man behöver hjälp? Det var på åldern. När man ung så går till en ungdomsmottagning. Eller om man ha en barmorska i närheten. För vi barnmorska vi kan mycket om detta. Sen finns ju gynekologer. Det finns på vårdcentral och läkare där. med. Men jag tror gynekologer och vi barnmorska vi, vi är bäst på det. På det här hormonella. När vet man att det är, det är dags att söka hjälp då? Det är ju när man känner att ens ja att man är nedstämd, kanske deprimerad... ...till och med att man, man mår inte bra. Och det är ju jätteviktigt att ta de här tjänar på allvar... ...för att eh, då kan man ta serotoninhöjande. Man behöver inte ta de här hela månaden... ...utan man kan ta från ägglossning och fram till mens. Så det är inte på samma sätt som när man tar den här behandlingen från depression. Men är det det enda vården kan göra... För när jag har gått igenom mina enkätsvar som jag fick när jag började med det här projektet så upplever många som har sökt hjälp i vården att läkarna antingen inte har någon koll på vad PMS och PMDS faktiskt innebär. Eller bara skriver ut då till exempel Premalex som är ja, en slags antidepressiva. Man måste utesluta ut det här PM... Det, så att de inte mår väldigt dåligt men eh, det finns ju mycket att göra det finns moderna bra p-piller idag som man kan prova att ta eh, och de fungerar oftast bra för pms det finns eh, hormonspiral som man också kan använda sig av och det finns för unga tjejer också idag en mindre hormonspiral som är också väldigt bra för dem det är ju vår menstruationscykel. Det är ju där i Dahlbana kan man säga. Att om vi har ägglossning så har vi en rejäl puckel där med estrogen. Och sen har vi och sen olika hormon, andra hormoner också. Va? Men det är ju en puckel med estrogen vid ägglossning. Och sen har vi, då innan vi ska ha mens så har vi att det stiger med gulkroppshormon. Och vad spiralen och P-pillerna gör det är att de planar ut de här kurvorna att vi mår bättre. Vi känner inte av de här svängningarna på samma sätt. Men det är inte säkert att det blir bättre av hormonella preventivmedel. Jag har stött på folk i den här undersökningen som faktiskt säger att deras mående har blivit värre sedan de började med p-piller eller hormonspiral. Är det vanligt? Det finns ju den gruppen också som inte trivs med hormoner. Och det är faktiskt 10% av alla tjejer som gör det. Men har man PMS när man kommer till mig så brukar jag berätta om kost och att man inte ska stressa för mycket. Och gymnastik är jättebra. Man kan prova akupunktur också om man vill det. Eh, om man inte vill ta något hormonellt preparat. Det där var lite om vad man kan göra för att lindra sina PMS-besvär. Tack så jättemycket för din tid, Susanne. där hörde vi Susanne Wenderström legitimerad barnmorska. Och det lät ju inte så farligt utan det lät ju ganska konkret. Man kan vara dåligt innan man ska ha mens. Men det finns hjälp att få. Frågan är hur det där funkar i praktiken. Inför den här podden så gjorde jag en, bland annat en enkätundersökning. Där ett 40tal Personer som antingen led av PMS eller PMDS fick svara på lite frågor och berätta mer om sina symptom och hur de upplever sitt tillstånd. Givetvis så var det en hel del som uppgav att de hade fysiska besvär mm. som ja, men svullenhet och ont i magen och sådär. Men eh, gemensamt för alla svaren var att den, det psykiska var värst. Att det allra värsta med att ha PMS eller PMDS är att man mår dåligt psykiskt. Och i samband med den här enkäten så kom jag också i kontakt med en tjej som heter Nina som bland annat har bloggat ganska mycket om sin PMDS. Och Nina har en lite annan inställning till sjukvården och vad sjukvården faktiskt kan göra än vad Susanne som vi hörde tidigare har. Och jag tänker att vi ska lyssna på ett samtal som jag hade med Nina där hon dels pratade lite om hur hon upptäckte att hon hade PNDS men också vad det kan leda till för situationer. Håll till godo, här kommer det! Det så där upp och ner kan man säga. Halvt pms och halvt normal skulle jag säga. <laughs> ja, du lider ju av PMDS som är en allvarligare form av PMS. Och berätta hur, hur är det att leva med PMDS? Det är, det är inte lätt kan jag säga. De flesta kvinnor och de känner jag av människan, på ett eller annat sätt. Men om man har PMDS så är det ju, alltså, det är som PMS upphöjt till 10. För mig så visar det sig mest psykiskt. Jag är inte så jättepåverkad kroppsligt. Jag visste bli sötsugen och, och, och så. Mest av allt så, så mår jag dåligt psykiskt. Och blir ja, men deprimerad. Och det kan visa sig som att, att jag får lite social fobi. Jag får lätt malande tankar svårt att byta tankarna och så vidare. Vad kan det handla om, de här tankarna? Ja, det är ofta såna här klassiska katastroftankar som man brukar säga. Att eh, någonting hemt hända. Kanske mig eller någon som närstående, min sambo, om inte jag hör från honom kanske under kvällen. Han, han jobbar ganska oregelbundna arbetstid. men om, om jag inte hör hört någonting under kvällen så... Kan jag tänka att ja, nu har han kört vägen och så är han död. Eller, ja. såna, det här väldigt jobbiga tankar och sådana. Kan du beskriva lite grann hur, eh, hur symptomen börjar uppstå? Om det trappas upp eller om det kommer direkt som en smäll och allting är bara åt helvete? Allt blir lite mörkt. Det är som att någon släpper i liksom ljuset med en dill Så blir allting eh, lite jobbigare men några alltså, vissa månader så är det såna alltså då är det som att vända på handen och min min sambo säger mig direkt han han säger att ja okej det är det gång och, och, och sen eh, likadant då när det går över då är det som att alltså dagen efter när jag vaknar och, och liksom det har lugnat ner sig då är det som att ah, nu har solen gått upp igen och någon har tänt lampan och, och så har jag en helt annan liksom, krang i rösten, jag har en annan blick. Det blir en ja. Enkelt, väldigt djupt, eller djupt men en ganska deprimerad människa och en glad frisk pigg människa och så står de bredvid varandra och så, så är det. På tal om det just de här svängningarna. med många som har PMD så söker vård får ju också diagnosen bipolär först. Är det någonting som du själv har, har tänkt på? Eller varit rädd att du skulle ha haft? Ja, ja, ja. Alltså, om jag skulle ha fått alla diagnoser. Då har jag haft det mesta. För liksom. man blir ju man blir desperat. När man märker att, man, att det går så upp och ner. Och jag har ju tänkt att jag har ja, borderline. Jag är bipolar. Jag har ADHD. Jag har ADD. Jag har varit liksom, i kontakt med psykologer och terapeuter. Beroende på vart jag var i cykeln Så alltså, Kunde jag vara helt knäckt När jag var där Och sen nästa gång jag kom dit så kändes allting som, Ja men det här känns bra, det har kommit långt och så där. Kan du minnas någon särskild situation Som har varit Riktigt jobbig när du har haft PMDS Någonting som Som har känts väldigt jobbigt I, i efterhand Det är nog ganska många Situationer. Jag blir ofta väldigt, ofta väldigt dåligt samvet och så där om jag svarar ut på folk och om, om jag blir arg och, och groter och så där så får jag dåligt samvete. Men, eh, en, en speciell eh, händelse som är så här i efterhand där den, den är den komisk egentligen Vi eh, liksom, brukar prata om den och klatta och, och sådär Jag och mina vänner, men eh, det som hände var att jag bodde tillsammans med min ex-sambo i vårt hus. Och vid ett tillfälle så stod jag i köket. Och vi frågade min sambo, vi köpsade väl om någonting. Och, och han, han provocerade mig då, tyckte jag, och tog mycket. Och det gjorde han säkert. Som sagt, han tyckte det var lite kul också. Men jag minns det som att jag tänkte att nu... nu alltså, att så tycker jag illa honom riktigt ordentligt Så jag tar en ljusgärnspanna och alltså, han ser ju att jag tar tag i den och han, han fattar ju att nu det förflysar så, så att han ringer iväg och jag slänger den här ljusgärnspannan med all min kraft liksom hiver den efter honom så att den stöttar in i väggen eller bredvid liksom, dörrkosten med en smäll så att tapeten blir ju en fransig och där jag kände att jag kände liksom liksom, att jag kände att jag kände att jag kände att jag kände att jag kände att jag att jag kände att i huvudet att liksom. tänkte jag ju att ja, men jag är jag kände att jag blev att jag eh, kände att jag kände att jag kände att jag kände att jag kände att jag kände att jag kände att jag kände att jag jag jag Alltså jag var helt vild. Jag kommer ihåg att jag bara här, om jag ser honom nu då kommer jag lägga ner och att Så arg är jag. En jag liksom. gick ner mig och jag bad om ursäkt. Och han bad om ursäkt också för att han hade provocerat mig. Men eh, då, då blev jag rädd. För att, eh, hade jag träffa honom med där så hade eh, det hade förmodligen gått illa då. Gör du någonting för ett Lindra dina symptom. Det är nästan helt klon. Bland annat så, det har liksom, jag att att hantera det här det är att jag läser på väldigt mycket om PNDS och vad det är som händer i kroppen och hur ja, man påverkas när hormonerna ute i höjden eller dyker. Sen så försöker jag leva så stressfritt som möjligt. Det har ju visat sig i forskning och så vidare. Att hormonnivåer som inte är i balans, det förvärras väldigt mycket om man är stressad och pressad och sådär. Sen försöker jag röra på mig, eh, motion hjälper. trots att Det kan kännas som att man ska bestiga ett berg när man ligger där i soffan under filten och känner att man, man aldrig någonsin igen vill lämna sin lägenhet kan det faktiskt hjälpa att bara ge sig ut och, och vansinnigt gå en timme eller sådär. Och jag försöker ändå göra roliga saker och träffa folk och sådär. Men jag blir som sagt väldigt osocial och, och får nästan panik när jag tänker att jag befinna mig i sociala sammanhang. Så att, de dagar jag känner att jag ändå kan tvinga mig till att göra det så försöker jag. Då märker jag faktiskt att det, det får bort fokus liksom från de här jobbiga tankarna. Och jag försöker vara, vara kreativ, jag försöker skriva. Det har liksom en renande effekt på mig. Jag tycker om att baka väldigt mycket och eh, genom att jag försöker att äta efter hur man ska, inom situationstecken, äta när man har det mest. Jag mycket glutenfritt och mjölkfritt och sådär. Och så försöker jag prata med mina vänner och, och min familj och berätta eh, om hur jobbigt det är. Eh, för då, då släpper lite av den här pressen. Hur blir du bemött när du pratar om det, för som jag har förstått det så har du också försökt lyfta ditt mående och berätta om det på din arbetsplats och dina kollegor. Det har jag gjort och jag är en ganska öppen person, jag är ganska känslig och skig och jag är liksom han vill inte liksom dörja den sidan av mig för jag... jag har alltid varit lite vacken. och folk har alltid sagt att om du har en dålig dag så fynt det och och kanske om du har en bra dag så, så finns det också en värld. Liksom. Så jag kände väl egentligen att det hade inget var. Jag, alltså jag hade en kollega till exempel som jag tyckte fantastiskt mycket om. Vi gick superbra ihop, vi var väldigt lika som personer och så här. Men han, jag kunde inte stå ut med honom kring män. Det var någonting som hände med personen som så att jag bara ville. Alltså jag ville slänga saker på när jag sa. att Han triggade igång någonting i mig som jag inte kunde stå ut med. Så att jag fick ju slå och berätta för honom att jag, jag blev superirriterad på honom. Och jag bad så hemskt mycket om ursäkt såklart efter jag hade varit trött eller varit spidig Och då berättade han att hans dotter hade också jättemycket problem kring men Så han förstod ju det här. Och vi eh, var ganska litet gäng där på, på arbetsplatsen då, så att det var inte så jobbigt då min chef var helt fantastisk hon började leta artiklar till mig och tog mig till jobbet och sådär så för mig så har det bara varit positivt att berätta om om det här ja, det låter ju som ett riktigt drömscenario eh, det är inte alla som blir bemötta Nej, så ja. och jag tänker om det hade varit lika lätt för mig att ta upp det här om jag hade haft en manlig chef till exempel för att jag har varit, träffat manliga läkare så har jag liksom upplevt att det finns inte samma förståelse att man inte borde videmötta annorlunda. Så känns det ändå som att när man pratar med en kvinna om det så finns det inte en annan man förstår. Så det är, det är kanske naturligt på något vis ändå. Det kanske är det här med att, att man lättare kan relatera till saker som man har varit med om själv. Men du, säger, du har varit i kontakt med vården för din PMDS. Men när jag frågade om hur du lindrar dina symptom så nämnde du ingenting om eh, läkemedel. Jag har varit i kontakt med vården i ungefär fem olika tillfällen. Den enda medicinen, det enda hjälpmedlet som, liksom som man har pratat om- det är antidepressiva mediciner, alltså SSRI-preparat. Och jag har av anledning alltid varit emot- eller jag har inte känt att jag har, velat, jag har inte vill äta- oavsett om jag har haft perioder i livet, om jag har mått då och kanske har haft ångel och sådär- Eh, jag har liksom naturligt i mig ett motstånd mot det men när man, när man har PMD så kan jag är deprimerad och i tre veckor av fyra en månad så, eh, till slut så blir man liksom desperat och vill, vill ändå testa då. så att jag, jag fick ju Premalex som den här medicinen för PMDS det finns bara ett preparat i Sverige för PMDS så PMDS börjar jag prova då, och äta dem efter Många månader av vånda. Jag började inte äta dem för kanske ett halvår efter jag hade fått dem utskriven. Jag mår inte alls bra av dem. Däremot så äter jag magnesium och vitamin B6. Hjärn och Järn och sådana här saker som eh, ska vara bra då när man har hormonobalans. Sen så har jag precis börjat äta något som heter 5 hp eh, Det är också ett kosttillskott eller naturpreparat som eh, fungerar som att det hjälper till. Hur kroppen producerar serotonin. Men det låter ju ungefär som, som Premalex då. Ja. Premalex är ju antidepressivt medel som egentligen inte är inriktat mot GMS. Alltså det har bara blivit så att de har tagit det och så har de använt det för det. Där. En del personer inom sjukvården rekommenderar också spiral eller... P-piller som ett sätt att minska sina symptom. Är det någonting du använder? Nej, jag inte. Jag har använt många olika preventivmedel, Men det visar sig också att jag, jag inte mådde bra av. Det har varit liksom värre. Mina, mina vänner, jag kommer ihåg ett tillfälle, det var länge sedan, men en av mina vänner sa åt mig att Snälla nina, du måste sluta med de här tabletterna. Du, det går inte att vara runt det Och det hade inte jag märkt själv. Då, liksom, att jag inte var med själv. Och jag, var, jag var väl arg och jävla åk då. Vad tycker du att vården skulle kunna bidra med mer? Ja, för det första tycker jag att det är fruktansvärt dåligt. Och helt sagt, att det bara finns ett. Om man inte kan äta preventivmedel och, och så kemiska hormoner till kroppen. Det finns ju bioidentiska hormoner som många kvinnor blir av. Och det kan man ju tillsätta i form av till exempel progesteronkräm kan man smörja på kroppen. Och man kan ha intör också orans som samverkar med hormonerna så att man får balansen vägen istället. Men det känns inte som att den allmänna sjukvården jag ska säga, som man som liksom vanlig människor kommer i kontakt med. Det känns inte som att de vet om det här. De vill inte arbeta med det. Det, det tycker jag är lätt Det har gjort att man har tappat för vården. De vet ingenting om det här. Jag har fått berätta för dem. Jag har varit på min läkarbesök. Liksom, vad PNDS är egentligen. De känner inte till det här verkar som. Har du fått diagnosen PMDS eller har du, vad ska man säga, självdiagnostiserat? Ja, jag har ju sagt till läkaren att ja, det är nog det här jag lider av. Då har vi tittat tillsammans på de olika säga, kriterierna för att få det, de olika symptomen. Och då har man ju som liksom kompaterat att ja, det är ju det här du har, det här är ju du liksom. Men ja, egentligen så skulle jag väl säga att det är mest jag som har kommit fram till det. Tror du att situationen för dig och för andra hade sett annorlunda ut om man pratade mer om PMS och PMDS? Ja, det tror jag. Det att jag har själv blivit annorlunda och jag känner mig mer... Alltså, det är jag är mognare när är äldre och sådär. Men jag känner mig liksom lugnare i, eh, i det. Att det finns och man förstår på ett annat sätt hur liksom, man, man gör vissa saker och man säger vissa saker och... Där. Men där är det inte sagt att det är bara att tänka bort kilkan eller sorgen eller ångesten eller paniken. för det är ju det är som en osoppbar kraft. Liksom. Det bara väller in över en allt det gällande och så tror man att det är sanningen. Man, man kan inte se och tänka logiskt att okej, okay, det här är en hormonell obalans i mig och det är därför jag måste hela då utan att göra det. Inte knappt vill leva för resten av dagen eller man ska säga, det är inte så att jag, jag har inte valt där han som, som vissa kvinnor som jag har pratat med som helt enkelt blir tar sig liv. Men, men det är klart man tänker ibland att vad är det för mening? Ska man mot så här dåligt, vad är det då för mening att leva? börjar detta första poddavsnitt lida mot sitt slut. Och jag skulle säga att jag har bjudit på en helt okej okay introduktion till vad PMS och PMDS är och hur det kan yttra sig. Framöver i kommande poddavsnitt så tänker jag att vi ska gå lite mer på djupet och prata om Dels vad man kan göra för att behandla sin PMS eller PMDS på olika sätt, ehm, forskningsrön och absolut fler roliga, sorgliga, dråpliga eller allmänt fantastiska historier om PMS och PMDS. Jag kommer också försöka få tag i någon slags sidekick som kan prata lite med mig så att det inte blir de här konstiga, pressade, stressade monologerna. Med kattspin i bakgrunden. Och eh, jag kommer också att försöka förbättra ljudkvaliteten- för att ärligt talat om de där telefonsamtalen- höll inte sig jättegod standard. Så ja, det är vad ni har att vänta er. Du har lyssnat på det första avsnittet av- Ingen har dött av PMS-podden- Medverkande var jag, Cornelia Thomasson, Susanne Wennerström, legitimerad barnmorska, Nina Lindström och för musik stod Kiki Knutigdottir.